שמואל ב', פרק א'. ויהי אחרי מות שאול, ודוד שב מהקות את העמלק. ויושב דוד בצקלג ימים שניים. ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה מאם שאול, ובגדיו קרועים, ואדמה על ראשו. ויהי בבואו אל דוד, ויפול ארצה, וישתחו. ויומר לו דוד, אי מזה תבוא. ויאמר אליו,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 והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקוהו. ויפן אחריו, ויראני, ויקרא אלי. ואומר, הנני. ויאמר לי, מי אתה? ואומר אליו, המליקי הנוחי, ויאמר אלי, עמוד נא עלי ומוטטני, כי החזני השבץ, כי עוד נפשי בי. ואעמוד עליו, ואמוטטהו, כי ידעתי כי לא אחיה אחרי נפלוא. ואקח הנזר אשר על ראשו, ואצעדה אשר על זרועו, ואביהם אל אדני, הנה. ויחזק דוד בבגדיו, ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו, ויספדו, ויבקו, ויצומו עד הערב, על שאול ועל יהונתן בנו, ועל עם אדוני, ועל בית ישראל, כי נפלו בחרב. ויומר דוד אל הנער המגיד לו, אי מזה אתה. ויאמר, בן איש גר, עמלקי הנוחי. ויאמר אליו דוד, איך לא יראת לשלוח ידך, לשחט את משיח אדוני? ויקרא דוד לאחד מהנערים, ויומר, גש, פגע בו! ויכהו, וימות. ויומר אליו דוד, דמך על ראשיך, כיפיך עניויך למור, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול, ועל יהונתן בנו. ויומר, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל, על במותיך החלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו וגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון. פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי וגלבוע, אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומות. כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויהונתן, הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים כלו, מאריות גברו. בנות ישראל, אל שאול בחנה. המלבישכם שני עם אדנים, המעלה עדי זהב על לבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יהונתן, על במותיך חלל. צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה?